Аспру – це прекрасне м'ясо. За м'ясниками йшли ті, що виготовляють солодощі. Вони прикрасили свої крамнички, встановлені на ношах, безлічу таких речей, від самого погляду, на які текла слина не тільки у малечі, а й у дорослих. Вони обкурювали роззяв ароматом амбри і показували цілі дерева, зроблені з цукру, з солодощами, які прикрашали гілля. Слідомі йшли султанські хельведжі, шербетчі, а за ними їхні майстри, виграючи на зорнах і сазах. Люди йшов і йшов, процесі обтікали султанську альтану, як звировані води. Десь поза натовпами в надрах Велетенського міста все займалися пожежі, щинялися сутички. Розгорялися бунти. Вперше за тисячу літ свого існування великий город зрушений був з місця, вийшов з берегів, мов свавільна весняна ріка, погрожував затопити все довкола. І де могла знайтися сила, що вгамувала б його розклекотані води? Мов би, натякаючи на те, що може статися з кожним невдовзі, хоч би як високо він був вознесений над натовпами, П'ятсот могильників Заюба пройшли по султанську алтану зі своїми лопатами і мотиками в руках, допитуючись у вельмож, де копати для них могили. Це було ніби похмуре попередження для багатьох. Могильники вважали своїм покровителем Каїна, Адамового сина, який вбив свого брата Авеля через дівчину. Він поховав Авеля на горі Арарат, на тім місці, де стояла Адамова кухня. Відтоді Каїн став покровителем усіх, хто проливає кров і копає могили, а також усіх ривнивців. Навіть божевільних вивели показати султанові. Триста хранителів божевільних проходили в цій процесії. Вони вели кількасот шаленців у золотих і срібних ланцюгах. Деякі сторожі несли пляшки, з яких поїли ліками божевільних, і штурляли їх, щоб навести лад. Деякі з божевільних ішли голі, вони кричали, реготали, лаялися, нападали на охоронців, наводили страх на глядачів. Корпорація стамбульських жебраків, яка налічувала понад сім тисяч чоловік, пройшла на чолі своїм шейхом. Натовп дивовижних постатей у смердючому вовняному одязі в тюрбанах з пальмового листя вигукував «О, милосердний!». Серед них були сліпі, криві, без руки, без ноги, деякі босі або голі, деякі верхи на віслюках. Вони несли свого шейха на золотому троні, мов султана, і вигукували «Аллах, Аллах, Амінь». Крик із семи тисяч горлянок зіймався до самого неба. Коло альтани вони проголосили молитву за здоров'я падишаха і отримали багато милостиню. Сморід від них бив такою густою хмарою, що не помагали ніякі бальзами, розбризкувані довкола султана і султанші. І Сулейману перше за весь день, мов би, зблід, але того не помітив ніхто, крім Роксолани. А тим часом по султанському альтану ішли злодії, грабіжники з великих доріг, ошуканці й пройдисвіти. За ними – стамбульські блазні і фіглярі, які випаде 70 час життєвої отрути і негідної поведінки. Остання гільдія складалася з власників закладів розпусти і пиятики, яких налічувалося в столиці понад тисячу. Вони не наважувалися показати повелителів правовірних, як виготовляється вино, але показували, як воно п'ється. Хазяїни таверн були одягнені в лати. Хлопчики, служки таверни, усі безсоромні п'яниці йшли, виспівуючи гультяйських пісень. Рустем перестарався. Чи слід втомлювати великого султана таким неподобством? Навіть Роксолана стривожилася і поглянула на Сулеймана мало не винувато. Султан сидів закам'яніло, і блідість на його завжди смаглявому обличчі розливалася така, що Роксолані стало страшно. Обличчя мерця! Ваша величність! – тихо скрикнула вона. Мій падишаху Султан не зворухнувся, дивився на неї і не бачив нічого. Може, мертвий? Ваша величність. гукнула вона розпачливо і вхопила його за руку. Рука була холодна і мертва. Невже його міг убити сморід натовпів? Чи не зніс надмірної любові стамбула? Мій султани!» – Їй стало по справжньому страшно. Зоставалася сама на цілим світі. Все своє життя ховалася.